e argi dago beharra dagoela, bai, bidasua alde batean eta bai bestean, eh. Irunek baditu ualdeak e, direnean, ba, ba arriskuak, ezta? Ba Santiago Auzoa, Dumbo Auzoa eta bereziki, behobia, behin baino gehiagotan gertatutakoa. Egia da, ba, protokolo bat martxan jarri zela, e, ba, jondan ba e, e, baina lehenengo aukera, lehengo aukera da dregatzea, eh dragatzea. Eta bueno, hor daude beharroiek eta arriskueiek eta, eta pentsatzen dugu ba, e, ba, erantzun bat jakin beharko dugula lehen bailen, ba baoni buruz, ez da? Gauzak izin dira horrela aidean utzi ez dakigun nun geldituak dauden eta eta eskaera egin bazan eta pentsatzen dugu horrela izan txala irungo alkaten aldetik ba, jarraipen bat egin behar eta ez hor e, e, geldirean utzi.